S-au îmbrăcat tine. în haos Și-au măturat S-au îmbrăcat în haos În fiecare zi în care tu ai crezut Că roua Ți-a atinge talp fiecare zi în care tu ai crezut S-a despicat în pac Că roua ți atinge talp fiecare zi în care tu ai crezut Și porțile la care ai bătut Stau închis Și porțile la care ai bătut pentru că te crezi unic și revendici cifra șapte. Pentru că luat urmă unic făcuri. și revendici cifra șapte. Cenușa explică drumul greșit pietrelor. Dar tot mai alunec nemuririi cu gânduri și lacrimă despre care ți-am vorbit. Și la că își în fiecare zi Despre cuvântul în spate, și la ca că își păcat sau ca o normalitate. Tu îți deschizi diminețile pe ferestre aburite. Eu îmi adun ciopurile din prăpăsti. Tu descifrezi necunoscutele. Eu privesc la ună aluc în oglindă. Tu rostogolești senin, obilă. Tu rostogolești. Meriumodise Zeița Mor, morții obilă. goală între două pofnițe. Meriumodise Zeița Mor, o scap o goală printre degete în selecționa. Zeița Mor, o zi, scap goală printre degete pofnițe doar oceanul acesta care-mi cântă la picioare Pare să înțelagă rostul nerostului meu Pare să înțelagă rostul Am furat meu Pare să înțelagă rostul Fără niciun motiv l-am tăiat în nerostului meu Pare să înțelagă rostul Am fugit din niciun motiv am tăiat în nerostului am sărit peste un râu îmblânzit de frunte. Am, am furat am trupul meu din o l-am îmbrăcat în jos. Fără niciun motiv, l-am tăiat, tăiat în patru. Fără niciun motiv, l-am tăiat să de în patru. patru. Să nu mai încap lângă amici. La să l -am l -am te duci departe de, de, de, fred de fred frică sau peste peste peste de măcar de rușine că nu ai bani de un bilet la circ. Să te duș de nu ai o carte în rușine că nu ai bani în auto, rana nu moare care, finalizat la un crememordat în șe mașină că nu ADN-ul acesta rar, un în ADN-ul la tilișta picioarele celui fără rând, câmpântul, scris ADN-ul la tilișta picioarele celui fără Lictisitoare și repetare o altă s și repetare o altă și repetare o altă și repetare o altă și sau prins de păr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 Să nu mai numeri zilele, Ziua, Doar puterea infinită de-a rămâne. Pe umerii tăi Să rămână doar ploile mele în sărut, Pașii adunați într-un zbor de o zi, Spirală rotundă în mâinile tale am adunat, Cititor DE PROZĂ Și eu am greșit Cer și -ndormilă. Sau poate am devenit Fără timp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 Nici n-am apucat să scot hainele din saci. Am dormit cu Dariu în braț. Dormea ușor. Când încât mă strângea de mână, verifica să vadă dacă sunt acolo, n-am dormit. Mă simțeam așa mică. Dimineața am vrut să-mi fac o cafea. Am doctor cu microunde.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 a venit Mihaela, bună mea prietenă, studentă venea, venea des și mă întreba dacă mai am nevoie de ceva tot cu Mihaela am mâncat și Daria măcar ea să fie ok am reușit să aranjez ceva din sarci, mi-a la calculatorul ah.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 Ce, iubita lui bunica, eu cu ce am greșit?" Pleacă de aici!" Unica Darie s-a întors. După câteva ore cu mâncare caldă, dar fetita mea a refuzat să mănânce. Știam că este foame, Dacă n a văzut mâncare a început să plângă. Daria, te roagă mami să pa! Uite ce frumos miroase. Nu vreau, nu mănâncă la ea. Dar bunie, Bună. Ai și papă, te rog, din suflet. Uite, îți dă mamica la bebeluș. Tu deschizi gurița și o fac avionul, da? Bine. Dar așa am mâncat câteva lingurițe. M-am... curat am bucurat, atunci mi-am dat seama că mi-era foame. Am mirosul mâncării a stopat foame.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 Noaptea n-am luat în brațe și am dormit amândouă. Îmi priveam mâinile pline de scriatoare. Bine trebuie să fac roas de frijidare. Ce mă plac? Prima făceșare la tribunal. Asta o să fie bine. O să fie Diminețile de azi se fac ierni pe fiecare deget. Nu mă ieșit ieși din mare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 Cuvântul în spate, ca un păcat, sau ca o normalitate. Tu îți deschizi diminețile pe ferestre aburite. Eu mi-adun cioburile din prăpăsti. Tu descifrezi necunoscutele. Eu privesc la ună luc în oglind tu senin obilă iar eu mă bisezeița morții goală între două pufnițe, scap printre degete înțelecciunea și viața doar oceanul acesta care îmi cântă la picioare pare să înțeleagă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 pe aripa lui m-am chemuit chiar la mine, în suflet. Am întors privirea în trecut și am văzut secundele bătrân. Am crezut că recunosc bătaia ei.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 în prezent vindecarea și-am simțit palma cu lacrimi așa cum se întoarce romi. Biblioteca Multimedia Maia Martin Sărutul gingaș al dimineții Autor Alina Dora Tomă. Uneori scoți din tine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 Lectura Maya Martin oh, din novela Nae Boyerul. Restaurantul Mon Jardin era înțesat de mușterii. Chelnerii alergau ca nebunii, încercând să onoreze comenzile în cel mai scurt timp, deși niciun client nu vedea semne de nerăbdare. Era lucru mare să obții o rezervare la celebra grădină din centrul Bucureștilor, dar când erai așezat confortabil la o masă, nu mai aveai niciun zor. Ascultai pierdut acordurile orchestrei, iar cu coada ochiului trăgea la nefericiții de afară, care așteptau în speranța că se va elibera vreo masă, savurându-ți norocul. Șeful de sală se certa la intrare cu un grup în care se distingea ținuta a unui renumit actor al timpului. Grupul voia să intre, șeful abia ține. ținea. ne domnule, o masă, că te dau la ziar!" Maestre, n-am!" Nu v-aș dă eu dumneavoastră, dar dacă n-am!" Uitați-vă, e plin ochi. Cum n-ai, măgarule, aia din colț nu e masă? Și nu vă niciun ochi de plin. Ia de-ne un bax de vin. Ha, ha, râse maestrul încântat de șarada lui. Excelență, nu se poate. Vai de sufletul meu ce mă fac că nu se poate. Va fi vai de fundul tău dacă nu ne-o dai. Dar e rezervată, nu se poate. Cum nu se poate, pramatie? Te dau afară, că doar nu veni prefectul. Și dacă vine, suntem amici. Luăm masa împreună. Ei, dar fi prefectul, ne-am descurcat noi. Dar nu se poate. Hai că mă omor cu se. Și maestrul rămase cu fraza neterminată. O, domnaie, bine ați venit. Sărut mănușițele la doamna. Domnaie îl gratulă pe șeful de sală cu un zâmbet, <coughs> mergând spre masa ce era rezervată. Însă distinsa doamnă, îmbrăcată într-o elegantă rochie până în pământ, și cu mânușițele înmănușate până la cot, nu catadixit nici măcar să-l privească. Maestrul se uita lung la silueta femeii, unduindu-se pe melodia orchestrei, care parcă lungea notele, în timp ce doamnele din grupul lui își dădeau coate. Dar cine este dragă de moazela? Și cine o fi negriciosul ăsta? Apariția pe scenă a celebrului Sergiu Malagamba cu trupa lui trecu aproape nebăgată în seamă toți ochii clienților din local fiind ațintiți asupra perechii nou venite. Mulți făceau has de perplexitatea maestrului. Gamba, să mai salveze situația, îi spuse și el la microfon bun venit domnului nae și domnișoarei Zuzi, frumoasa lui însoțitoare. Șeful de sală crezu că e momentul să o șteargă de lângă maestru, când acesta îl apucă brutal de guler. Ea spune, băiat de prăvălie ce mi ești? cine e personajul? «Vai, maestre, dar ce apucăture aveți? Fleanca, cine-i?» «Mă rog, dar toată lumea știe pe domnaie. E naie boierul, cine altul?» «Dar cine-i dragă naia ăsta?» se fandosi una dintre cucoane. «Știți ceva?» zise maestrul. «Mie nici nu prea îmi place grădina voastră. Sunteți de modă veche, domnule. Fetelor, să mergem la continental!» cititor de proză. Nimicuri mă prind mă desprinde de în velișuri cu inocența speranțelor infantile sau cu obida revoltelor inerente. Zilele se adună, picături de ploaie, cristaluriaș, în care se răsfață un chip, poate îmi aparține.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 nimicul peste care se vor depune alte nimicuri. Frecvența cititor de proză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 pe ora cu îngeri perimat, Aștept stereotip la cap de rând Durerile precării sunt că vii, Și sufura cere tăcere, repetat, Bandajul deznădejdii s-auzat, De-atâta fremântării și reverii, Măcar întreacăt sufletul ceresc, Covară-ţi-l spre Maica părăsită, Să-i legem bătrâneţa rătăcită, Prin astă lume plină de grotesc, Rămân orfanul de la cap de cruce Ce ascultă ne sorţii nelumesc, am nbăt cu amintiri care trăiesc Sub răni ce nu au timp să se usuce. de prosa. și din mare. S-au îmbrăcat în haos și au mădurat misipul. În fiecare zi în care tu ai crezut că roa atinge talpa, s-a despicat în patru calendar și porțile la care ai bătut stau închei.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 Eu privesc la un lucră în oglindă. Tu rostogonești senin obilă. Iar eu mă bisezeița morții goală între două pofnițe. Scap printre degete înțelecciunea.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 Sunt prezent vindecarea. Și am simțit palma cu lacrimi. Așa cum se întoarce roua pe dimineți. Zilele au făcut lanț în jurul tău, iar vântul a zâmbit, Pentru că te știam acum. Я Nu să ne contopim cu vârtoarea vieții. Am devenit prea grăbiți. Și am împărțit Ne am rătăcit. Acum suntem valul care formează viața, o umplere de tu într-o urcă. tanç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 Sperând să le uite, dacă aș mai simți încă o lacrimă cum curge, sunt sigură în tine ar fi un vals continuu în care mi-aș petrece viața numărând pa.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 un sunet călcat în picioare. Nu te mira. Ne-nșiră viața a viață. Doar vorbe m-au sărit într-un. Îngustă soartă. Auzi cum de moase tristețea. Conversația e o piatră de moară, îmi spuneam. Consum cuvintele sărăcind și mai tare nimicul ce-l am. Tăceam. Nelămurit a rămas schemul în spatele urmelor tale. Nu ești bătrân în fața culorilor. Fără vlagă rămas și redul de la pantoful tău te a plecat să-l legi și ai scăpat asfaltul să-ți treacă printre lecene. Ești absurd și de contrazic. Știu că te superi și ai să dai muzica tare. Îl recunoști pe Schubert în trecerea unui minut pe lângă un gând aiurid că mâine iară să plouă, că mâine iară o să te contrazic, Că șiretul se dezlagă la capul podului cu roșie, Că firul de iarbă îți trece prin tâmplă, Și-abia atunci îți aduce aminte de mine. Poți să -mi râd și absent, Te retragi în delirul timpului prezent, Încercând să zugrăm trecutul. nu așa. așa? Frecvânța cititor de proză nu le căutăm capătul și nici măcar să nu le aflăm locul. Dacă trăim, probabil că știm. Dacă iubim, probabil că suntem. Dacă rătăcim, Probabil că aflăm dacă suntem pe drum. Plătim clipa vândută plăceri. Plătim vremea supusă tăcerii. Plătim costul morții cu viața, pentru că noi am vrut toate acestea în timpul rătăcirilor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 Să citesc rețete umilului cer. Și cum aș putea trăi mai mult de atât? Când coastele acestea strigă numele peste capetele îngerilor. Prefer să trăiesc dincolo de taine. Libertatea de a respira alături de șuieratul.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 n-am apucat să scot hainele din saci. Am dormit cu am în braț. Dormea ușor. Când în gând mă de mână, verifica să văd dacă sunt acolo, n-am dormit. M-a simțeam așa mică. Dimineața am vrut să-mi fac o cafea. Am doctor cu microunde.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 Noaptea n-am luat în brațe și am dormit amândouă îmi priveam mâinile pline de scâritoare. Mâine trebuie să fac în împricidare. Ce mă plac? Prima făceșară la tribunal. Asta o să fie bine. O să fie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 și de cercetătorul Dragoș Sdromiș de la Universitatea din Cruj, În ceea ce privește Haiman Hariton Tictin, am menționat și menționez în continuare evoluția lui de la ortodoxia iudaică la asimilism. Haiman Tictin. El s-a născut în, în, în orașul Breslau, pe atunci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 tradițională iudaică aprofundând studiul Torei și Talmudului. Bineînțeles, a știut la perfecție ebraica și aramaica. Uh, în cele din urmă însă a decis ebraica să se și uh, a învățat în din la liceu aramaica, în Breslau, studiind uh, lipire greacă și latină. Și Probabil sub influența la scienza laica s'adattat cispre studiul liberol clasice generale uh, cele di generale uh, di norutile deci laice devenise intelectual modernizat. Bineînțeles, pentru familia ultra a reprezentat o problemă. Și atunci au decis să îi caute ca o uh, o căsătorie aranjată partea de departe de Breslau pentru toate cele de pe de care parte. Mai multe investiții mai multe de mai multe Iași. În anul investiții el a ajuns la Iași, s-a căsătorit cu fica multe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 ce filologia. De ce tocmai filologia? Pentru că a observat că el nota fiecare cuvânt pe care îl învăța în limba română și îi scria corespondența uh, în germană, paraleliza, adăuga diferite forme pe fișe pe care și le făcea el sigur. Deci se poate spune că într-un fel Eminescu i-a schimbat cursul vieții pe plan profesional? Se poate spune că da, a fost o influență, într-adevăr, puternică a acestui prieten al lui, care care a continuat și după ce Evinescu a plecat din Iași. Pictin în cele din urmă a decis să ia doctoratul și a dat doctoratul în filologie la Universitatea din Leipzig, și uh, cele din urmă a devenit cunoscut în uh, domeniul uh, filologiei romanice. Apropo, debutul și l-a făcut în revista Convorbiri Literare. Uh, dar uh, dreptat s-a îndreptat din ce cauze, s-a afirmat că... Uh, a avut nevoie să primească cetățenia română. Lucrul nu este adevărat. Era primit cetățenia română deoarece era cresătorit cu uh, fica bancherului Meyerhofer, familia Meyerhofer primind cetățenia română în anul 1878, ca urmare a acordului uh, stabilit la Congresul de la Berlin uh, și a lucrat ca profesor de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 să cerceteze texte românești medievale pentru gramatici. De asemenea, el era interesat în studiul istoriei din române. Și atunci, deoarece uh, vechile texte românești, în marea lor majoritate, erau în proprietatea bisericii, în proprietatea mănăstirilor și uh, exista o anumită reticență de a-i se oferi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 mișcarea de a scala din România în rândul intelectualității, lucru care s-a reflectat și corespondența dintre Bozes Schwarzen și Ravidul Bozes stabilit la Londra, de asemenea filolog. Ulterior din a uh, decat Germania, trimis Germania, a fost trimis în Germania ca lector de limba română uh, și acolo și-a continuat uh, activitatea în ce filologică a continuat ceea ce începuse. Dicționarul uh, german-român în cele din urmă acest dicționar a devenit clasic uh, l-a terminat în perioada interpelică. În perioada primului război mondial el s-a aflat în uh, Germania deoarece România era în stare de război cu Germania situația lui nu a fost uh, prea Bună. trebuie să menționăm și faptul că în perioada intermedică dictind scris și un comentariu la cartea biblică Shmuel, scărți, cele două cărți ale lui Samuel ale profetului Schmuel, și le-a publicat în cadrul unei serii de la editura Van der Rupprecht în Germania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 Latină. cu această observație ne vom încheia convorbirea noastră astă seară eu îți mulțumesc, bună seara mulțumesc, bună seara menționez doar faptul că Dictin a murit în anul 1936 în Germania după ce deja se resimțise legile rasiste asupra lui și biblioteca lui a fost adusă în România de către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 din galați urmașii familiei Dictim. Mulțumesc! Frecvența cititor de proză Nimicuri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 Ori în pictura de șevalet am încercat și am început să apreciez foarte mult lucru făcut de mână, lucru făcut cu strădani, să-ți tremure picioarele și genunchii în timp ce așterni strat după strat, în timp ce pisica ți umblă printre picioare și tot încerci să dai viață doar, doar, doar cu pensula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 de a fi tu însuți culoare, sentiment pe care probabil uh, nu mai artiștii îl înțeleg, de a fi trup și suflet una cu materialul cu maria. care lucrezi de și de, el, de a te simți el, în, el, în, în el, dincolo de el și manipulat de el în cele din urmă. Spuneai că originară din uh, Târgoviște, înainte de a avea această personală la atelierul de creație Sultana, uh, ți-ai scos lucrările în uh,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 Nici cuci nu caută cuiburi într-una, nici ploaia nu udă aleasa cărare, nici pas nu nici umbră și nu-i răcoare, și n-are contur nici luna. Au fugit trubadurii, e sub balcoane, crăpăturile din pietre ascund ecouri surde, boreale sfințituri plutesc printre de împletite de întuneric ca niște otgoane.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 alone and she's waiting for you Searching for new ways to feel the pain. Drop what you're doing, run and save my baby girl Don't leave her empty and crying again You know that sometimes she feels lonely like Save my girl tonight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 Visez peisaje moi de scorțișoară, Plutin sălbatic pe un râu de pietre, nu sunt și nu e nimeni să mă certe. Simt viața subțire, ca, ca, ca, ca o zeamă banală pe un fund îndoit de gamelă. Versuri de tratament O rasmindă, de papadumbre, Alimandre Nicolindr, Se copila la Sundre de valoare amăgindr, Un Almar Amir de canta cantasuzi in cor sussur, Dormitus Animas Noe arasmind de O Ocolind Armand Zambre, Se coprind de lung de zur, În arcade din macabre, aburind de zor Abatis de Nuc. Luminde, ori zalubre mor de vânt din odor rămas de cactus cresc pe un fir de gând, Coapse, roci, la ce, ard ascunse în braț de somn, și covoară nopți pe ale sub baston și pași de don. de muzicale, alimând remor de sus când izvorul de migdale și povește,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 Scrisoare către o iubire imaginară. Iubire e totul cum îl știi și la fel. Se schimbă doar vremea și prieten se schimbă. N-am bani de culori, n-am bani de penel și vorbesc înainte o singură limbă.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 nu râde azi, și nu aleargă nicio moacă, nu-i veselie, nu se răscruci nu de drumuri. la Casa care singură se împacă, nu-ți nu ceasuri, nu-i nu portiță, nu sunt pași. Din, din orizontul nu bate împacă, nu nicio toacă și cine fi, stă acolo, n-are nași. Acolo nu e moară ca să cearnă, că nu scărări ca să, să car cu pașii grei. Nu e moară ca să cearnă, că nu scărări nu ți vorbe și nu-s sărbători de iarnă, la casa aceea nu, nu sunt flori nu de tei, Nici de vânt nu bate ca să undui râul la casa aceea, teamă mie de mine, Acolo nu ploaia, ploaia nu mai audă grâul, iar popa nici nu pleacă, nici nu vine. Prin uh, anotimpuri, din anotimpuri, a rămas doar unul, ca un vagon troznit de fulger. Într-o haltă bizar, cresc împletite cu alunu, gigante flori de nufăr la oaltă. Peisaj montan Sub râuri de munți se întind ca în salve oglinzi paralele, arzând argintii adunate de veacuri din râuri zglobi și potate, ici colo, cu de albe cu tremurați cu gene arcuite, optescă pe prioarele basme cu lupi. când în ierni, parcă scoase din vremuri oprite, adorm și reginele obosite în stup. Pe cărări bate vântul înăsprit ca un must, de o toamnă ruginie mirosind ciorchine din lespes de ceruri în peisajul lacus ca un lapte de marmură ca din iarnă,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 Cerul e mult, culori sunt eterne. Seninul deșteaptă niște ciulini și tăcere de cult în natura așterne peste trunchiurile roșii, ale unor ani, peste roșii, ale unor adevăr. Din toate găsite de om peste lume, sau fiind nascocite de gândul calic,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 Nu prea are vitamine și uh, în suflet uh, mi-a scăpat un strop de frig, dar asta e, a venit doamna. Și așa cum pasc nevăzut de oricine, îmi cam bine să strig, dar mă opresc. Ca ei nu strigă. Ei mor încet în picioare pe limba lor. Oricâte doi, doi, câte singuri. Da, a venit doamna. Și versurile sunt mai albe ca Moș Crăciun. Copita mi-e înțepată de dor de fugă, oamenii dânzestri îți mai scot cât un zâmbet din ala bun și îl aruncă așa peste gura iurea ca o grugă, ca, un, ca nu cumva să-i să plouă în tristețe, dacă se udă, citești mai greu Am rafturile pline cu dobitoci, cu povețe și am privirea înfiptă într-un sând de catifea. Da, am privirea înfiptă într-un sând de catifea. A venit toamna, preferam să vină sânul, da, mă rog.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 e un foc roșietic și slab sub oala de noapte a națiunii române. Cu și cârpe sfâșiate din steag, de a construind un renume. E un zgomot de clopot de plumb peste noi. Înfiltrați în istoria unui secol vulgar, parvenim din cenușa Revoluției în doi, ocolind adevăruri, mestecându-ne rar. Politic, strânim un eșec colorat, economic Revenim la mâncarea rângât. Metaforic privind lovitura de stat, ne ucide meroi adevărului sfânt. Sub, plop, sub ploi de rutină și droguri și bani ne ascundem parlamentul certat cu un cod, visând prosperități cu idei de golan și cântând adevărului,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 Cum trece timpul când dorești ceva, cum trece timpul când nu ai nimic. Și atunci, când le găsești un pic, nu le păstrezi inconștient s-a dea. Ca în alte dăți, m-am ridicat, ridicat în lume, amestecat și clar nu mai cu mine, mi-am îndreptat coloana mea din glume și m-am întors, întors la tine. tine. Venind normal acasă singur, cuc.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 Carul mare, sinistru se coace demența în laptop. Sămânță de curve neadapă sămânța prin conducte de sticlă aleagă stavrizi, Căpâlna orbește se mută în săpânța, Sinistru se coace demența în hibrizi. Cuvinte isterice ne gângură boala.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 pe scările spirale bătrân, mă prăbușesc. Fluturi, staguri imaginare, ca o bancuță din. ca o barcuță din ziar, decupat delicat la un bar cu probleme de parcare. Sunt singur, servit cu o chintă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 Dezbrecate în adins de culoare, Cu adone înțepenite pe spate, Arogante și fără pudoare. Imagine de cimitir. Niște umbre de cruci Stau fipte oriunde, Ca un vals petrecut peste forme de muze. leagă îngeri, din arcuri flămânde, lespezi În unghiroptuze. Flori de mormânt se adie odată, Toate tulpinile zbor înapoi. Torc din coroane mestece în poartă, Murmurând rugăciun despre vânturi și ploi. Râuri curate și drepte în alee, Șiruri de bănci cu poieți de granit,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 Văruit peste vreme, odihnește iure tăcând, putrezind. Peisajul pictează atmosfera cu farduri, liliacul tresare din flori și se teme de umbra din geamuri spalate curând. Rătăcită în drumuri, cât o furnică, își robotic vreun bob de nu știu. Ostenită și tristă și moartă de frică, pisica privește fix în lambriu. O molie rămasă în căciula de iarnă, Tocește la dinți, clipind din petale, ceașca cu clipe ușor se răstoarnă, pășind ca o zână, cu picioarele goale. Crezul se îndoaie în ecouri rotunde, baba și visează amintirile vechi. Focul încet în cenușă se ascunde pisica, trezare ușor din urechi. Muzică fină, muzică lină, se între ele larve în mătase, dudele scoapte luna e plină, păienjenii se scapcane. Din plase. Într-o noapte iarăși. Într-o când topește în noaptarea, clipele din zi îmi bufnițe în culori pestrițe și si cuguresc câte o aripă. Verzi din ochi și iuți din coadă, suverani în mărăcine, Smirnă, or, fugim prin gloadă, gușteri tine ca și tine. Umbrele se pierd în umbre, sub căciul cioban se plimbă, Oile la miei seară le mai ceartă câte-o limbă, Totul fuge de trecuturi, totul zboară lin spre mâine, Calzi sunt pruncii de săruturi, caldă vatra de la pâine. Și că m-ați citit pe mine, mulțumesc la toți din gură. Sufletul e pentru sine, sufletul e cu măsura. Frecvența cititor de proză.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 Roa, îmi stă pe umer grea ca o piatră de moară, câtă poezie de descoperit Roa în umbra de peperete și câtă ne liniștemd lipsa ta pe foaia de hârtie. Și câtă ne lipsa ta pe foaia de hârtie. Să nu mă naști, mama. Autor Maria Sava Am îmbătrânit în pântecul tău. Să nu mă naști, mama. Rogu, te punem în loc de brațe, aripi, mama, și în loc de inimă, un zeu. Luna mi umblă grețos prin oase și îmi numără coastele, mama. Îmi e sângele, amorțit de spaimă, în timp ce mâinile tale tremurând de mângâie pântecul în care zac eu, cel ce va fi ucis, Într-un a asfințit, într-un fel sau altul, mamă schimbă destinul. Mâinile acestea să nu mai poarte arme, ochii să nu mai vadă sânge, să nu mai simt între dinți gustul coclit al tristeții. Când moartea vine, și îmi secele, frații, străim pe la polții altora, mamă să nu mă naști, nu voi să mai fiu. să nu naști, nu voi să mai fiu. Mă surăz la zimrul ăne, în grogva pandeviviu, în mocirea vieții, tot restul. Și mă cum că Că la un la un papa spre închis, iar rugina a patronului în lemn, pe străzile care s-au închis. Nimeni nu mai vrea au povara băni, Urmele de sânge Oameni au uitat. pe unde vin Unde mare. Ambulanțe goare Fără gerofar Zac Sunt de mormale de fiect Paturi de citat Digan Zadar Vocea lor Disparare de suflete comune, un cu nivel de deșeu, un anume pentru a o jumătate de mântare, atzint, în miros mirosul liturgii de ori, azi spre prin în sur, e, putret e putret și mort și este, umple, este de pretriu. Cerul sub, sub același acela gent gen am să mai mai real. Și a fra anism. Am nu săpoim în Prepara foarte Frecvenţa cititorului de proiectru Frecvenţa cititorului de proiectru Renasc Renasc Renasc Odată cu renaşterea ta Un rot pe ramne, un fruct în pârgă, o sănunță Pumnul de cenușă răsădit pe drum. Atât aș vrea să fiu, Prinos cunoașteri cuvântul. Cuvântul nerustit în prima. Cuvântul nerustit. În tu, în drumul tău, tu. lasă păsările călătoare, lasă, lasă păsările călătoare să se poare. E Sufletul îmbobocit de soare. E Sufletul. Lumina. Luibere și credință. Luibere și credință. Lasă păsările călătore să, zboar. să zboare. Lasă păsările călătore. Lasă-le să zboare. În cele din urmă, fi voi cuvântul cunoașterii tale. Continuitate. Autor: Nikita Stănescu. Alergând, alergând mi se întețeau mușchii. Scheletul alb cel țin în mine, ca marmura lui Michelangelo statuile, a început să se facă mai luminos, mai luminos, vertebră de vertebră, os de os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 cititor de proze. Talisman de ceară Bandajăm zilnic confuzii, iluzii, contuzii, purtăm talismane de ceară amară, ego decretă de sau călimară, și pahare în paare ce bagice de amor din Când viața răstoarnă mereu pe curare, aceeași iluzie, aceeași de iluzie, aceeași vitare, Cuvinte troienite putem cu ea la cuvintelor, Zăpezile de odinioară își dorm troienele în palmele vește de ale timpului în care tu șopteai, iubito, mi-e iarnă. Au amurgit vulcanii în visele călei de piatră măcinată, iar zarea fierbe în nori zăpezile uitării. Ametist mi a răsturnat balanța cu vise de izvoare născute. Lunde de cristal turnând la rădăcina ochiului, mător poverile arzând de-a vieților trecute prin săgeți, și îmi crește în sânge jarul. O travă de senin ai picurat pe cerul împietrit și-n de lumină ai reîntors din spin, Ești demonul călău ce aprinde rugul inefabil cu șoapta măcitoarea unei aripi asputite. De ce-mi frânzarea cu pași de inim răstignite? De ce îmi sparge coul cu glas de clopot mult? De ce-mi aprind cerușa cu pana a adormit? Sau, poare nu știi tu nimic din tot ce e durerea spinilor de roză crescut în ametistul ființei? Deliror fei Am trecut unul pe lângă altul, precum vapoarele în derivă. În optoare ne-am privit pentru o clipă ce-și agăsase lacrima însoare după un viață de exilare. și ai devenit astrala mea furtună și stelele mureau când căt zazarnică către luna vreo clipă în care m-a iubit. Și nebunia mea amară pe Nero însuși întreceam și într-o întrecere bizară chiar iadul tot îl aprindeam sub talpa al armoni, cu Dumnezeul cel de ceară. Rupând îngeri în bucăți, îmi dezgoleam iar pucea milenară și mai bucifcam încă o dată iubirea pe un altar păgânt. Pe din nou, cu o dată moartă, eu liniștit al să rămân. Dar ce folos de Dumnezei și ce folos de atâtea ploi când ia plinie de orfei și în iubirea înapoi. Călcăm cu toți pe același șarpe precum ridice a călcat, infernul tot e plin de harpe și dar versul lor e ignorat.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 Polii magnetice a inimii mele s-au inversat, prevestind o nouă eră glaciară. Metereze topite zacc cu ploaia unui dor rece, iluzoria trantidă mitică. Iubirea, cel din urmă m-am înghețat, zace neputincioasă înghețarul foasă tale. inimitale, lumea pășește cu același pas de form. E doar un alt potop Și sunt trică. Delir de cucuvea Îmi aștern norii pe genunchi și îi disec picătură cu picătură. Ai trebuință de genunchi impermeabil, îmi strigă în zeflă, meu, un fulger. Îmi așez fulgerul după ureche și încep a cânta un marș pune edu. Bineînțeles, tot după ureche. La strea și la frunzelor moarte, două cucuvele se înterechează amar. O fi un semn, îmi zice moartea, agățându-și pasă într-un ploc putred. Genunchiul îndevine dintr-o dată un pod croi din sticlă mată și norii cercuțite, boante, picătură cu picătură. Doar fulgerul mai cântă încetişorul cu clase cu cuvea delir. Moartea unui tic-tac Tic-tac Aceeași perfuzie de albastru-n pietric prin venile staractitelor mute împoartă prin sânge daimonul tău mercurial. Pluturi ce fix în forii nopții se încercă în cercuri peste geamul vecheață, între două clipiri și arpele curge cu un cap dintr-o glindă în alta înghiții următorul. Da. Spină, around, mama. când mi-ai prins lumea la butonieră, de ce nu mi-ai spus care spin? Credeai că laptele tău o să-mi tăpăcească palma sau că brațul tatei îmi va fi armură? Nu plânge, mamă, că în sângele meu nu mai sunt randafil de murit. Închide ușa și poate mi spinul din calcul. Era Paradigmelor Era o altă eră. Era aceea în care vulcanii se ascundeau sub înțindea nesfârșită de ape și se simțeau neputincioși. Apa li se părea infinită, veșnică, era un fel de alfa și omega, un Dumnezeu al lor ce -i apăsa. Apoi tăcerea urlă prelung și dintr-un oftat se revărsă lava roșie, la șcip și sinuos precum un șarpe de foc. Apele fierbeau, alfa și omega deveniți doar unor plumburiu. Vulcanii căutau țărmurile de granit, strigând în sânge. Dumnezeu a murit! Trăiască Dumnezeu! Animus et anima Roate de ape arzând de mișcare ce învârte, ne cuprins un sămânță, oprește pentru o clipă secunda și oglindește-mă pe mine, mie însămi. Încotro te răsfrânși ca și nu vezi că tu, ești eu, reflectată. Oceanul este oglinda apei tale, iar focul tău în jarum se pierde. Suntem doar străvezi reflexii ale propriilor noastre animus et anima. Alchimia lui Parsifal În cupa întunecată a lunicelei noi, soarele își varsă alchimicul aur.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 Băi, care mi s timpul cu plumb de argint? Noi strigară clipele vâsliindu-și ceasul înainte și noi strigară orele ce tocmai a fost taunda la vremi. Ba, noi, diteră cu ani făcându-și siesta pe plaja udă de amintiri colorate. Roiala alba Era mult prea târziu, iar tu jucai poker pe cuvintele din perete. Amice, la masă tăcerii, frolos mereu cereblanii, între două pătăi de inimă, ți-ai intra full de dame și ai plusat. Ai pierdut. Nu știai că lei te are lui ea la albă? Lutul de altă dată Doamne, câte potopuri vor fi trecut peste lutul din care m-ai modelat și câte evene vor fi plâns cu ochii mei, cât o numai nu m-au închis în vreo carafă sau ulcior, pe prinspa, cât câtor petre n-am plânit pruncii de altă dată lutul de astăzi. Orfanul de la capătul crucii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 Tacit mă contopesc fără să știu, în gând, ca un film alb-negru arhivat, pe ora stel cu îngeri perimat. Aștept stereotip la cap de rând, durerile precării sunt ca și sufra tăcere repetat. Bandajul deznădejdi s-a de atâta fremântării și reverii, măcar întreg sufletul Ceresc, covarați-l spre mai ca părăsită, să legem bătrâneța rătăcită prin astă lume plină de grotesc, rămân orfanul de la cap de cruce. Ce ascultă voi Nelumesc, mă îmbăt -am cu amintiri care trăiesc Sub răni ce nu au timp să se usuce. Frecvența cititor de proză Fragment.